Jarraittzen duzu esentzirik irratiko erretegia entzuten eta orentxe berta, mas senpedraekara ditu dugu. Zergatik, ba, bueno, esaten genioan prometan, baina dela jaia bete bat zuko horreka pasaes que os te egiten, ta garaia, baina bueno, azera orain hasiko korrekako hasitzen egiten, oso ondo juntzela, por cierto, bai ziketa, bueno, hurrengo, ba, ja aste honetarako, astegun honetarako, ba, bai senpelarak eta baita beste seme euskalteek, duten, ba, ba jaia berri bat eta, ze, berria dela, ez, mintzagun jaia, Borja Okao telefonoa bestaldean zepela rekako Borja, Kajo Gabón. Baitazuei ere aspalikuak bai, Noi, bai da. E, Mintzagun jaia, berria da, ez da? Darun batean ospatuko duzuena Dai, berria da bueno, Mintzagun jaia egitazmo Mintzagun egitazmoaren baitan kokatzen da Mintzagun egitazmoa berria da urten, e, jarri, jarri, jarri gugu mertxean Eta Eta hori ba, iraunde falam <laughs> Eta, bueno, ni dut suposa horrekin ikusita ez lehenengo golpea mintza lagunareken serikusia dauka esan daiteke, ala mintzatzarekin seguro baietz, euskaltegiantarteakibilitat, no, ba bueno. E, e, e, e, e, haia ser da zergatik anjaiau. joko bat izande horrekin, ba bueno, ba egin dezagun denen artean mintzatu ezagun, azken batean e, mintzagun eritasmoa da, ba bueno, eskarai direnak Euskalte ari direna, kemintzaleagun egitazmoan ari direna, edo bere kabutikazten ari direnak, ba, bueno, ikastetik eta erabiltzeraako jauzi hori modu natural batean eman dezatela. Eta, bueno, egitazmoaren barruan dagoen egintzatako bat, da, e, larumaten ingo dugun jaiak. <gay> Hor antolatzen artean zaudete bai zuek Euskaltegiak horretakoak Pentsazen duta esen pelara ekata baita dudalu euskaltegiak Eta gero eskualdeko euskaltegiak ere bai Oihartzun leso, pasaia Ez daki bat ematutzi dudan Eta gero eskualdeko euskaltegiak e, bai guztiak gaude dut berten Hori esan duzun dutzen lau ere geta Kortapasaia kaudar euskaltegiak eta oartzo aldeko aekau izkalti da hori hartzen gual, esokua, paseantxokua eta horretakoa sempelarenka. Eta, bueno, koordinatzen gara oartzo garapen gara pena agentzia den bidez, eta, bueno, ba, oiz, ba ba, ba, ba, orta, ola erikada. Bai? Mm -hmm. Jai, azer da, zuzenki, zuzen, zuzen duak euskarik den jendeari a la edo norparte hartu desa que baita ere. Esat... Jai, aireki, ahora, E nol parte hartu dezake, eta bueno, e, jaian parte hartzeko, do, azken batean, jaiaren erdigunea, bazkari bate izango da, zumardian egin duguna, eta, bueno, ba, bazkariaren parte hartzeko e, zeratxetik eta otxartela edo, zapi batzuk izango dira. Eta zumardiko ta derretan e, ditugu esar gai, ordu nerozien erritarreke, erosik, azken batean, ere... Mintzagun e, mintzaguneak eta bidez eta ba azken batean eskemgen dugu, izkerei gaztenarien haiek bere sare, bere inguruko sare sozialak edo euskera zehun Joan daitezten ordain badu no ba euskeratze nahi duen no, edo zenekaren e, du parte partezko ba bai xa ba, O, eta bueno, nik nahi nuke jaya saldu, zesan bezala, e, zapia, e, salgai dauzkagu, tabernetan baina baita euskalte egiten ere, e, zapiak 6 euroan ditugu merke-merke salgai, e, luentzat, eta 2 euro aurran zat, orgun ba hori, ba, ba, familia giroan ere joan daitekeela e, jaira. Mm -hmm. Orduan, zapia daukanak eskubidea daukera izago du e, bat kaltzeko, hausken batean, e, alamedan, eta e, alamedako tabernariekin akordea lortu dugu, eta bueno, ba, hainbat e, berapen, hainbat deskontu esken diko dizki, ete bazkarien eta parte hartzen e, ari direnei, e, zapia daukatenei, eta eskeratzen dutenei, ba, bi, dez, e, bi konsumizio bat entruke, eta gasten lakoak. Itzumarrikotaren ari guztiaren ari guztiak ezken niko dute, ordu ma bueno, ba, aukera politxa izango dela eta animatu da, jendea. <gül> Aipatu dugu, nago, elkartza espero dugu, ordu ma bueno, nikoztu dute, biro politxa sortzeko aukera izango dula. Aipatu duzu, Baskaria, esori ordu bitarritan izango dama, beres jaia hama bitan astentza dite, ez da? Dai, e, jaiaren egita daua, izango da, bueno, iso, izan betun bezala, egorriko amabita naziko da, horretako e, udaleko horrezkariek e, ongiet horria, egon mangoi eta jaiako, jaiako parte hartzaile, gero, e, segidan, horretako e, aldezarretik eta bisita gidatuak edo egingo dira ba, bueno, horretako ba, aldezarrean ditugun e, altxorrak eta anekdotak eta historiak eta biskara eta falduta, E, Amabit erritar, iker ordu bat erritara aflasma bat ingo dugu. Bueno, Badan zanjarriko begula jendea legila, eta hori guztiagra grabatu dugu. E, trikitote goa ere izango da lamedako talerretan zehar e, ordu berean. E, eta ordu bete horri tegan bazkaria, eta bazkalostian, ba, kantuak, musikata kantuak. Uh -huh. Inaak irabakarekin. Iinakila bakalekin maiz Iinakila bakalekin maiz Baos, ondo borja Tentzaten dugo, ondo pasako duzuela Taur betzen ahen jende guztia Duratzen zei galdera bat, ikaslentzako Iriki izan ez eta eh, Badakitemen horretan adibidez, baixen pelaren eta guztutu ez dakitu da euskaltik ere bai, baino langabetu entzako eta baitare ba, klaseak ematen izatela badakit ez dak batzutan gertatu izan du da ere bai alako, ba, langabe, zit, alako egoera direnean ba, euskaltegiak bete egiten dira eta jendea izazatzen zailola orduan euskera gehiago ikasteko goa ez dakit hori ere hori gertatzen ari den euskaltegitan lemainon jende gehiago daukazuen ikasle gehiago daukazuen edo berdintxo eh, eh, zuen. bueno, emain ikustu dute al hala ordenetan eskangi badu udallarren laguntza zer eh langalde pontzako ikasparobertia eskangi dira, ikasparia trenkoadera bortorduak egundero eta bueno udala paga fun dio matriculada. Mm -hmm. Eh horrek bai ekarri digula guri binipin, eh ikasleak eta beldi izatea. Baina aurtengo panora maurokorra Euskal Herriosoan ez da horrelakoan. Ez da, nik uste urte batzude bat amazkigu la Eta, gero, ba, jendeak neitzatzen bora da baukan ez daukan a da dirua. Eta, ba, hoxe, ba, no? Eta, gero, eztendala Euskal tegietako matrikulazioan. Orduan, ba, matrikulazioa, bera, egendu. Eta, nekko, barna, barna, gainera. Uh -huh. Beraz, jendeako eh, bai, baina laguntza gutxi laguntza da berden ez. Ez, esaten hon jendea bai, gogoa bai, baina laguntza gutxi dagoela, ez da? Horri da Ez da, gure no, kasua, baina no, bueno Eta laguntza ez genietzkeo, bale, nosan dozala, ba, horretako langa betontzako ikastaroiek, ba, arrakazta hundia, izan dute.. mh mm -hmm. Bueno, va, son doborja, va, mintzagun jaya, dar un batonetan, horeretan, eh, guardiko amabitatiba, rachaldeko sella karte, eta, eh, bueno, betan, a ver, ikusten garen, sega, sepillo badao de dar un Maño, bueno, sella tuvo que la verdad, te pasatzen ere, bai, tal vez de guste animatoria. O Madalena, que explica poco, bai, zango da, eba. <susurra> ba, eba, yurren, bueno, es da, quitartean, bestes, bai, duzuen, agian, bai, es... <laughs> va sobreázquez que ir, va que tú te salsa tanga vez al lado salsa que te hago para si hay al lado seguro Vallec pero bueno, vengo que venga, venga a mí es pues, que dale va, dale, vale, no. va yo